Tak já začnu trochu tradičním způsobem, aby eh, uctíváním trojitého klenotu, jež je zdrojem inspirace pro všechny buddhisty. Namótase bhagavato arahato sama Namo Namótase bhagavato arahato sama Namo Namótase bhagavato Arahato samma sambudhas itipiso bhagava aghang samma sambuddo vinja sampanno sugato lokavidu anutaro purisa dhammasarati satta deva manusanang buddho bhagava. Ti sváka to Bhagavata dhammo akaliko ahipasi ko upanai ko veditambo vinuhi. Ti supati Bhagavato savakasango, sangho Bhagavato savakasango ня Ayapati no Bhagavato Savaka sango, sami chyapati panno Bhagavato Savaka sango. Yadidang chattari purisa yoga, neattha purisa pugala, ese Bhagavato Savaka sango. Ahu neyo, anjari karaneyo, anuttarang punya Loka-sá, Ti-ye-vang, Bud-dang, Saran-tá-nang, loma ham só Téma dnešního rozhovoru je etika v rámci, v rámci duchovní výchovy. To je opravdu dobré téma, Tady náš přítel Ivan vybral a jelikož vidím prostředí účastníky, tak se jedná o víceméně neformální záležitost. Proto já krátce vysvětlím a pak záleží na vás, jaké budete mít otázky, tak budu odpovídat. Jak? Asi všichni víme, účel duchovní cesty a duchovní cesta sama není nic jiného než hledání klidu hm? Klidu v sobě. A zde, že se právě nacházíme zde a přišli jste poslouchat toto téma, předpokládám, že hledáte právě klid v sobě. Hm? A účelem duchovní cesty neboli účelem náboženství ve smyslu religion, religie znovu se spojit znovu se spojit s čím? S tím, co je v nás opravdové. A to, co je v nás opravdové, to by právě mělo být, mělo být to, co nám přináší hluboký pocit klidu a naplnění. Buddhistická učení je vlastně učení tří složek síla, což je učení etické, samády, což je učení koncentrace vědomí a pragya nebo panňa, což je učení moudrosti. A tyto tři složky, dá se říci jsou od sebe neodlučitelné. Každá z těchto složek může najít naplnění jen tehdy, jestliže je chápána v, ve vztahu k těm ostatním složkám. To znamená, že etické myšlení může dozrát jedině tehdy, jestliže je spojeno s disciplínou koncentrace a s disciplínou moudrosti. Disciplína koncentrace může jedině uzrát, jestliže je spojená s disciplínou etického jednání a disciplínou moudrosti. A moudrost může jedině dozrát, jestliže je spojená s etickým jednáním a s etickým předsevzetím a s koncentrací. Hm? Čili eh, aby jsme poznali to, co je v nás opravdové a co je spojené s naplněním existence a s pocitem klidu, který trvá a nemůže být ztracen. To, tohoto klidu člověk může jedně dosáhnout tím, že právě pozná to, co je pravé, hm, pravé z nás, a že se s tím spojí a stane se s tím jeden. Čili eh, z hlediska buddhismu etické jednání a etické předsevzetí je nerozlučitelné s disciplínou koncentrace a s moudrostí. Tak je to též vysvětleno v písmu, například v Subbásu, ta. Eh, je buda přímo učí, že moudrost není nic jiného, než etika. Etika není nic jiného, než moudrost. V tomto smyslu tež etické učení, etické učení by mělo být chápáno, bohužel ne vždycky je, ale tak by to mělo být. Síla tedy. Etická stránka buddhistického učení doslova znamená to, co eh, občerstvuje naše vědomí, naši mysl. Občerstvuje to znamená eh, jako v dnešním počasí, <laughs> když eh, jste v chládku, je vám dobré, hm? když jste na slunci, hm? a je těch 39 stupňů jsem viděl v Bratislavě na slunci, tak asi budete si cenit z toho, že jste v chládku. Hm? A chládek právě do našich duší přináší etické jednání a etická předsevzetí. Celé Budistické učení, tedy tyto tři disciplíny, disciplína etického jednání, disciplína koncentrace a disciplína eh, moudrosti, které na sebe navazují a tvorí celek, má jeden účel a to je čistota vědomí. Čistota vědomí je cíl buddhistické cesty a je to též cíl navázání na to, co je v nás opravdu pravé. To, co je v nás pravé z hlediska buddhismu, je právě toto čisté vědomí, které obzášť zdůrazňováno v, v Mahajánovém buddhismu je vlastně naše podstata, je to, co je v nás pravé. Čisté vědomí je právě to, co cestou etického jednání, cestou koncentrace a cestou moudrosti v sobě kultivujeme a v sobě nacházíme. Stav klidu, který se nazývá v buddhismu nirvana, a což je cíl všech, který v buddhismu studují. Stav klidu, který nemůže být přerušen, je stav nirvány a tento stav je vysvětlován jako stav čisté mysli. A co znamená stav čisté mysli? Čistého vědomí znamená to stav bez tří korenů nečistoty v nás. A to je chtíč, nevole a nevědomost. Díky chtíči, nevoli, neboli zlosti a nevědomosti, nacházíme se právě ve stavu neklidu. Hm? Tento stav neklidu je stav vědomí, které, které se stále mění podle toho, jak se mění situace. A stav klidu, stav nirvány, je právě stav vědomí, ať se situace stále mění a každý z nás, žije ve světě, kde situace se stále mění. Stav vědomí, stav klidu se nemění. Hm? A tento stav je právě spojen se stavem čistoty vědomí. Vědomí bez chtíče, bez zloby a bez nevědomosti. Nevědomost buddhismu a chtíč a zloba je jeden proces. Jelikož máme chtíč a zlobu, máme nevědomost a jelikož máme nevědomost, máme chtíč a zlobu. Co bylo první a co přišlo později, je asi otázka jako he, vejce a slepice. Hm? <laughs> Tuto otázku není možné. Rozřešit, jelikož předpokladem slepice je vejce a předpokladem vejce je zase slepice. Proto tento stav se nazývá stav samsárický. Samsárický stav znamená doslova vědomí, které se rozplývá a těká podle našich pocitů. Které dominují naše vědomí. Jak pocity dominují naše vědomí a způsobují, že naše vědomí je v neklidu a těkavé. Tím, že lpíme na tom, co je příjemné, jsme ve stavu neklidu. Když prožíváme to, co je příjemné, tím že se zlob, máme zlobu vůči tomu, co je nám nepříjemné, tím tež se nacházíme ve stavu neklidu. A toho vědomí toho, že jsme právě ve stavu neklidu, přichází tím, že jsme, jestliže máme pocit, ne příjemný a ne nepříjemný Buď prožíváme nudu, nebo prožíváme rozrušení, hledáme rozrušení, a nejsme z toho díky stavu nevědomí, nejsme z zůstat ve stavu vědomí, které neprožívá ani příjemný pocit, ani nepříjemný pocit tedy neutrálního vědomí. Proto, ať náš pocit je jakýkoliv příjemný, nepříjemný nebo neutrální, prožíváme stav neklidu. A tento stav neklidu se právě jmenuje samsára. sára To, co mysl sam znamená dohromady hm? a Sára rozplývat. Rozplývá se dohromady s objekty našeho poznání. A nemůže, není schopná v to se soustředit sama v sobě. Právě klid přichází tím, že bytost nachází schopnost se soustředit sama v sobě a vidět nesmyslnost tohoto procesu, lpění na tom, co je nám příjemné a zlobu vůči tomu, co je nám nepříjemné. První krok k pochopení principu klidu je právě to, že je právě etické předsevzetí. Tím, že máme předsevzetí nezabíjet, vlastně kultivujeme vědomí, které nereaguje zlobou na ty předměty, které. I jsou nám nepříjemné. Tím, že máme předsevzetí nekrást, hm, vlastně v sobě tlumíme ten e, e, chtíč, který způsobuje neklid v našem vědomí. Hm. Tím, že máme předsevzetí e, e, ne, nesmilnit, hm, zase tlumíme v sobě chtíč, který je zdrojem našeho neklidu. Tím, že máme přece vzetí nelhat hm? a e, nepoužívat hrubá slova a e, nikomu nenadávat hm? a nemluvit to, co nemá smysl. Zase e, vlastně máme e, tendenci e, vyhnout se tomuto začarovanému kruhu lpění na tom, co je nám příjemné a zlobit se na to, co je nám nepříjemné. A tím, že se zdržujeme eh, všeho, co omamuje naši mysl, vlastně tež eh, zdržujeme se eh, tomu, aby jsme dali podmět, další podmět k tomuto k této slepé uličce lpění na tom, co je nám příjemné, a zlobu vůči tomu, co je nám nepříjemné, a otupělost vůči pocitu, který není ani příjemný, ani nepříjemný. To, co rozlišuje naše vědomí, jsou právě pocity. Naše vědomí je eh, dominováno pocity. To, co vědomí rozlišuje, rozlišuje na základě toho, co je nám příjemné, co je nám nepříjemné a co je nám neutrální. Podle toho se chováme, podle toho si klasifikujeme svět, to se nám líbí, to se nám nelíbí. A podle toho teď jednáme, podle toho, co se nám líbí nebo nelíbí. Tím vlastně pokračujeme stále ve stavu vědomí, které je definováno neklidem. Aby člověk mohl si uvědomit, že toto je stav naší existence, musí první se naučit koncentrovat mysl. Hm? Čili koncentrace je základ disciplíny sebeuvědomění. Ve stavu koncentrace meditující nebo jogín. Prožívá stav, kdy vědomí se naplní samo sebou a nehledá rozptýlení venku. Tím pádem člověk si začíná být, bytost si začíná být vědoma tohoto začarovaného kruhu lpění na tom, co je nám příjemné, a zloby vůči tomu, co je nám nepříjemné. Proč? Protože ve stavu, ex, ve stavu koncentrace samády, což je rovnoměrnost mysli. Samády není žádný mystický stav, jak se u nás často překládalo, trans nebo něco podobného. Právě naopak je to stav rovnováhy vědomí, kdy vědomí nelpí na tom, co je příjemné, Neodmítá to, co je nepříjemné a není, eh, eh, nehledá, eh, když má neutrální pocit, nehledá rozptýlení a eh, nemá nudu. Toto je stav samády. Samády doslova znamená sam, je dohromady a správně a adhana znamená eh, aplikace vědomí vůči objektu. Jestliže člověk je schopen, najde v sobě díky koncentraci schopnost aplikovat vědomí na objekty, ať už je to osoba nebo věci, ve smyslu rovnováhy vědomí, že nelpí na tom, co je příjemné, neodmítá to, co je nepříjemné a nehledá rozptýlení vůči tomu, co přináší neutrální pocit, zakotruje díky koncentraci k moudrosti. Moudrost buddhismu je právě založena na koncentraci. Jedině koncentrace na základě etického předsevzetí dává možnost vidět věci tak, jak jsou. Jestliže vidíme věci tak, jak jsou, vidíme tež, že eh, stejný předmět, který je eh, Nějakou dobu je nám příjemný. za chvilku se stane náš právě ten pocit, co je nám nepříjemnější, se stane ten nejnepříjemnější pocit. Myslím, že většina z nás ví, o čem mluví. <laughs> Moudrý Ariadeva, ve, ve, ve čtyř, 400 verších. Je. Říká, jeden verš, říká, ty hlupáku, to, co ti bylo předmětem lásky se stalo předmětem nenávisti a předmětem otupění a ty hlupáku ještě věří, že tento svět je reálný. <laughs> Toto je situace vědomí, takzvané samsárického vědomí. Je to situace, kdy věříme, že objekty naši, našeho, naší zloby a našeho chtíče jsou reálné objekty a že trvají a že budou stále objekty zloby a chtíče. Ovšem, tak to nikdy nebude. Proto právě naše, naše city a naše vědomí je frustrováno a žijeme stále v pocitu neklidu, který si myslíme, že je nám vlastní. Ale tento pocit neklidu není vůbec vlastní. Tento pocit neklidu je dán právě nesprávným pozorováním skutečnosti. Ne na základě zážitku, který má, který koresponduje k pravé situaci ve světě, ale je to absolutně náš osobní zážitek. A toho bychom si právě měli být vědomí. A toho si staneme vědomí jedině tehdy, jestliže budeme mít jisté etické principy jednání, které omezí to, tento reflex chtíče vůči tomu, co je nám příjemné, zloby vůči tomu, co je nám nepříjemné a nudy či těkavosti mysli v Přítomnosti, pocitu, který je nám neutrální. Hm? Tak asi ve zkratce hm? půl hodiny, jsem vysvětlil jádro hm? etického vědomí ve, ve smyslu struktury celého buddhistického učení. A teď je čas na otázky a na odpovědi. Hm? Protože detaily stejně nebudeme mít čas. Budistické učení je obzvláště jednoduché. Já jsem to taky snažil jednoduše interpretovat, ale jednoducho z toho je rozvedena v detailech do eh, velké komplexnosti a eh, takové komplexnosti, že jeden život, ba, dva životy, tři životy nestačí k tomu, aby. Jsme vztřebali hm? komplexnost buddhistického učení, které je založené právě na eh, v skutečnosti, tak, jak ji prožívá hm? člověk uvědomělý, ne člověk, který eh, k tomuto tréninku, morálnosti, koncentrace, moudrosti, nemá přístup. Hm? Tak já jsem vysvětlil to základní a dle mého názoru to nejdůležitější v pochopení buddhismu. Hm? A teď je na vás, abyste dle vašich zájmů to vztre, dále vstřebávali. Hm? Jestliže se chcete zajímat buddhismem. Hm? Měli byste si být vědomí tohoto aspektu, které je vlastně Jádro buddhismu často nechápané. ne? Budismus je velice praktické učení. Není to žádná eh, metafyzika, která je odloučená od našeho každodenního života. Je to nic jiného než náš každodenní život. Ne? A tak prakticky v každé chvíli eh, prožíváme eh, toto, co jsem tady vysvětlil. Jenomže to prožíváme se vědomím zašpiněným, proto si nejsme vědomí těch důsledků, které z toho je třeba odvodit. Nirvána je stav vědomí, které právě není v tomto samsárickém začarovaném kruhu lpění na príjemném zlobu vůči nepříjemnému a otupělost vůči neutrálnímu pocitu. A proto eh, vlastně je to učení, které eh, nás vede ven z utrpení světa. Svět v pojetí buddhistickém není právě nic jiného, než toto začarování za, tento eh, Tento kruh, hm? začarovaný kruh, eh, mysli, která je eh, obětí hm? těchto pomílených představ o tom, že to, co je nám nepříjemné, eh, opravdu existuje jako něco podstatného, to, co je nám nepříjemné. To, co nám příjemné, existuje též jako něco opravdu podstatného. A že naše pocity nudy a naše pocity e, e, roztěkanosti myslí jsou objektivní pocity vědomí. Tyto pocity vědomí jsou absolutně neobjektivní, jsou jenom pocity omezeného vědomí, ne pocity vědomí, e, které je, nám opravdu patří. na to? <laughs> Prosím. Odpoutaný stav. Ne, neidentifikovat se s ním, ale zůstat v rovnováze i eh, osoba probuzená, Hmm? Jako Buddha prožívá stejně jako my, že jídlo chutná dobře nebo jídlo chutná špatně, ale když jídlo chutná dobře, tak nesní toho... <laughs> Nedá si toho pět talíru, a když chutná špatně, tak si dá přesně to, co potřebuje. Hmm? A to je stav vědomí, jež není vázán na objekt, ale jež objekt nevládne. A buddhistický trénink je právě trénink k dosažení tohoto cílu. My jsme obětí objektu. Každý, aby existoval, potřebuje jíst a potřebuje Vidět potřebuje slyšet, hm? ale nikdo nepotřebuje pět na tom, co je, je příjemné, a být zlobu vůči tomu, co je nepříjemné. To mu jedině škodí, ničemu to neprospívá. Ale protože jsme si, nejsme si to vědomí, protože žijeme v, v, v neklidu. A tento neklid. Se nedá odstranit ani když eh, zmizíme do nejhloubějšího místa eh, na dně oceánu, nebo když vylezeme na nejvyššího <laughs> nebo když vyletíme eh, družicí do vesmíru. <laughs> Nikdy se tohoto pocitu nezbavíme, pokud eh, nepochopíme, o co se jedná. důležité je, ve středu je koncentrace, vyvinout jistou koncentraci a být si vědom těchto procesů. Bohužel většina z nás si tohoto začarovaného kruhu není vědom. A právě proto je tolik utrpení. Hm? Utrpení vlastní, utrpení v rodině, utrpení v práci. Hm? A toto utrpení není nic jiného z hlediska buddhismu, než mylné představy o sobě a o životě. Naprosto praktické účinní. <laughs> Právě z buddhistického hlediska, v naší civilizaci, když někdo mluví o prázdnotě, to znamená, že mu něco chybí. Hm? Z hlediska buddhismu prázdnota je právě tento stav, hm? kdy člověk na nic nelpí, což je stav naplnění. Když ale já řeknu, že jsem prázdný, tak přijde asi Lukáš a řekne, Neber si to, Tomáši, tak ne, pojď, pojď ke mně na čaj. Vlastně jiné představy o životě. Právě tento stav nelpění na ničem, tomu se říká prázdnota. To je stav nelpění na tom, co je příjemné, ne, nezloby vůči tomu, co je nepříjemné, a neotupění vůči neutrálnímu pocitu. Pro člověka probuzeného neexistuje stav nudy nebo stav roztěkanosti. Jelikož nejsme probuzení, proto ještě stav roztěkanosti a nudy můžeme prožívat, ale jinak to není možné. neudržávali nějaký sexuální kontakt? Ženči je to myslená, způsobené to prostě vymyslit na nějaké jiné mohnosti v rámci úvnou malovskémho vzťahu alebo nemať ten sexuální život vůbec na hodně? To je těžké ozhodnout, ale jestliže člověk najde uspokojení ve svém vědomí, a to je to nejvyšší, Intelektuál, nebo to není intelektuální uspokojení, to je uspokojení vlastně ve, ve vyšším stavu vědomí. Vědomí je nevázané. Tento stav uspokojení je to nejvyšší uspokojení. Jestliže člověk dosáhne tohoto stavu, no tak ty nemá tolik zájem o ty nižší uspokojení, které není ať je člověk jakýmkoliv mistrem hm? sexu, nemůže přijít uspokojení, které trvá. Hm? A toho si je člověk vědomý, jestliže dostal nějaký vyšší uspokojení, tak to nižší uspokojení už na něm nebude lpět. Nehledá ho, protože našel něco lepšího. Právě etické uspokojení je je nižší než uspokojení e, z samády, ale je předpokladem samády. Zase e, uspokojení samády je nižší než uspokojení moudrosti. Nebo moudrost může jenom dozrát, když člověk vědomí e, transcenduje svět, hmm? As, aspoň z buddhistického hlediska. A, e, Toto uspokojení je vyš, ještě vyšší než uspokojení ve stavu samády s světským objektem, jako je e, dýchání, treba, nebo barvy a tak dále. Hm? Čili čím, e, jak člověk se odpojí od e, něčeho e, tím, že prožije něco lepšího? Hm? Tak je naše vědomí stavěno, jestliže prožije něco lepšího, odpojí se od toho, co je nižší, co ne, neprináší tak hluboké uspokojení. Sex samozřejmě je velice příjemný, to víme všichni, ale uspokojení sexu je daleko, na daleko nižší úrovni než uspokojení, které člověk dosahuje koncentrací. Uspokojení koncentrací je též, jelikož je prechodné, protože nemůžeme stále udržet koncentraci, pokud nedosáhneme vědomí objektu, který přesahuje, transcenduje svět. Proto je to též prechodné vědomí. A též stavy různé koncentrace v buddhismu je výcvik koncentrace tím, že hlubší. Čím hlubší koncentrace, tím hlubší klid. Čím hlubší klid, tím větší uspokojení. Hm? Čili jediná cesta, cesta, která je tak doporučovaná v buddhistickém učení, je cesta plného požitku toho, co uspokojuje víc k odpoutání se od toho, co není dostatečně uspokojící. Hm? To je logické. A naše, naše mysl pracuje tímto způsobem. Jestliže jsme nuceni, jako třeba na vojně, jsme nuceni k abstinenci, <laughs> o to víc budeme myslet, na, <laughs> na sexualitu a tak dále. Hm? Protože jsme k tomu nuceni, ale ne, nezažili, nezažili jsme něco, co nás více uspokoje. Hm? Proto, co dělají vojáci v kasárnách. <laughs> Jak se říkalo, říká v češtině, jde poručík s kasáren hlavu plnou prasáren. <laughs> Stále bude myslet na to, co zná, co, co přináší eh, požitek. Protože požitek sexu je ten nejpříjemnější požitek, co většina z nás zná. Hm? Proto stále bude myslet na sex, pokud nezažije něco lepšího. Stejný třeba ten, kdo ani nezažije to, to potěšení se sexem, tak pak si to obrátí na jídlo nebo si to. Tím pádem je frustrovaný, tak stále tloustný. Tak to jsou stále komplexy na to, založené na tomto principu. Člověk a to, co je plnější, to je vždy to, co je spojené s hlubším klidem, s naplněním. To je cesta yogi buddhismu nebo duchovních věd, že tím, že praktikující zažívá hlubšího klidu, tím se odpoutává od objektu smyslového uspokojení. Jinak to nejde. Tím, že si vůli si zamanu, že se stanu brahmačáry, tak tím tu potřebu neprekonám. Jedině ji překonám tím, že poznám něco, co mě uspokojuje víc, je to tak nebo ne. Stále budeme frustrovaný, pokud nepoznáme něco, co nás uspokuje víc, než to, na co lpíme. A musíte najít něco, co uspokuje víc, pak... Tak to je v pohádku. Tak ona by to tež měla najíst je důležité. <laughs> tež i vlastně v podstatě i princip sexu. Sex člověk plně neprožuje, pokud se od něj neodpoutá. Tím, že právě na něm tolik pí, tím nebude schopen to intenzivně prožít. To je paradox tež. Smysly. Člověk může, ten, kdo se odpojí od smyslu, právě užívá smysly daleko víc tím, že na nich nelpí. Takový Buda nebo Arahad si je vědom daleko víc než kdokoliv jiný, co chutná dobře nebo co nechutná dobře. Ale on nelpí právě na tom, co chutná dobře. Ale je si to vědom daleko jasněji než ti, co nemají eh, tuto eh, přístup k tyto duchovní disciplíně, eh, pro, protože jeho smysly jsou jasné. Hm? To lpění na objektech smyslu je právě to, co otupuje smysl. Ale my jsme, bohužel, eh, většina z nás si toho není vědoma. Proto většina z nás nemá zájem o duchovní život. Duchovní život je právě to, co dělá mysli. mysl a smysl jasné. A v buddhistickém pojetí mysl není nic jiného než jeden ze smyslů. Etické principy je vlastně, jak už jsme se zmínili, o tom základ duchovních věd. Ale jestliže člověk dosáhne hlubšího poznání, vlastně transcenduje zlo a dobro. Etické principy... Tam vlastně tam vlastně se skončují, Etické to principy nevým, existují, ten, co, který dosáhl nirvány, se jistě chová eticky. A tak vlastně, vlastně, vlastně, vlastně definované jako někdo, jako něménné, v z hlediska, hlediska buddhistické etiky, to, co je etické, je zdravé. Proto tomu se říká kusala a kusala. Zdravé ve smyslu zručné, a zdravé ve smyslu, že to přináší, jako nechává tělo, naše tělo a vědomí je komplex. My prožíváme vědomí tělem a prožíváme tělo vědomým. To je komplex. A to, co je zdravé pro tento komplex těla a vědomí, uvnitř a venku, to je etické. To, co je nezdravé, to je neetické. Zloba nám vyloženě škodí a škodí tež osobě, na kterou se zlobíme. Jestliže někdo nás nenávidí, to cítíme ve střevech vyloženě. A e, e, jestliže e, někdo vůči nám má chtíč, hm? to cítíme tež, ale klid tím nedostane. Jestliže někdo vůči nám má e, lásku e, bez chtíče, prožíváme to zase jinak. A to je ten zdravý pocit. Láska, soucit bez chtíče, hm? to je to, co právě nechává Komplex vědomí a těla uvnitř a venku prospívat. A to je etické. Čili etickost je zdravost a neetickost je nezdravost. Je to, dá se to prostě absolutně z hlediska praktického vysvětlení. Může, naprosto. Moudrost je to nejdůležitější. Buda vysvětluje tež etiku. Každý může jenom dělat to, co připustí jeho svědomí. A pro někoho, kdo, je, kdo má jako duchovní výchovu, kdo má koncentraci, kdo má moudrost, i malé e, neetické jednání mu způsobuje velké potíže. Pro toho, kdo nemá etické cítění, i velké, ten může krást zabíjet a e, nespůsobuje mu to velké potíže. Protože nemá to cítění. Právě etické, etické cítění, koncentrace a moudrost je to, co dělá mysl jemnou. Jedině jemná mysl je z toho chápat jemné objekty. Hrubá mysl nechápe jemné objekty. A jedině díky jemným objektům člověk může transcendovat hrubé objekty. Tím pádem netouží po smyslech a může se odpojit od svých tíčů. Jinak to není možné. Proč se může odpojit? Protože zažil jemné, jemnější vědomí, a jemnější vědomí je nerozlučně zpěto s jemnějšími objekty, které chápe jen ten, kdo má jemnější vědomí. Ten, kdo nemá jemnější vědomí, nechápe tyto objekty. Proto tomu nedělá vůbec potíže, kdo prošel jistým vědomím, etickým tréninkem jako mních, nebo co, tak nemůže prostě krást. Není to možné. Já mám vám potom spravit, když právě jsem viděl, že krádič zabrání ročtěmu zločinu. No to je možné. To je možné. To je možné. To je, to je možné. Z hlediska, z hlediska, z hlediska, z hlediska Mahajany, Buddha sám třeba zabil člověka jako bodhisattva, a ne jako Buddha. A v jaké situaci, že bylo 500 kupců na lodi a kapitán té lodi byl zločinec, který je chtěl zabít a tím pádem je připravit o majitek? Buda si toho jako bodhisattva, ještě ne jako Buda, si byl toho vědom, právě proto zabil ho, aby zachránil pětset životů. Čili jeho vlastně čin, přestože je neetický, je z hlediska vyššího poznání vlastně etický. Vlastně etický. bych samozřejmě vlastně, že etika, svědomí a moudrost vyhrála moudrost. Svědomí je samozřejmě v určitým sposobom lidi, a etický princip porušený. Je to... Těžký problém. No. Těžko se to dá řešit. Proto, situaci, proto je... Těžko rozhodnout. To je nad naší schopnost rozhodnout. Právě proto člověk by neměl pět na svých názorech. Hm? Protože... Těžko. Protože etické, etické principy jsou Založený třeba celé je učení etické je založeno na principech, které nejsou hlubší moudrost. Z hlediska hlubší moudrosti neexistuje osobnost z buddhismu. Osobnost je prostě pět agregátů existence. Osobnost, když mluvíme o osobnosti, mluvíme o něčem neměněném. No a ale z hlediska etického existují osobnosti, které mají dobré jednání, špatné jednání, ale tím, že neexistují osobnosti z hlediska vyšší moudrosti, tím je to vlastně kontradikce sama osoby. Ale k tuto kontradikci je nutno přistoupit, protože ten, kdo je probuzený, nemá, neměl by mít problém ve světě. Protože rozumí tomu, co je pravé a co není nepravé, tak přijme to, co moudří lidi ve světě považují za dobré, a, ne, a to, co nepovažují za dobré, to nedělá. Tím pádem se vyhýbá konfliktu ze světa. Proto Buddha říká: svět, svět argumentuje se mnou, ale já neargumentuju se světem. Co svět považuje, moudrý muži ve světě považují za dobré, já tež říkám, že je to dobré. Co považují za nedobré, já tež říkám, že to není dobré. Problém je, že často eh, eh, naši <laughs> ti, co eh, o našich osudech rozhodují, jsou eh, lidé moudří, To je další problém. Dobra, třeba z paralizací muža, to tak, ono se nepotřebuje realizovať v sexe z jeho telesného hladiska. Žena tá, aby byla vlastně jako ženská bytozávací i vlastně její tělo naplněné nerealizované, tak v podstatě právě tato zložka je vlastně to, čo ju nějakým způsobem charakterizuje. To tělo, tým část tělesní, nějak tak duševní. Nemá, jsme neměli by jsme ženy moc. Ne, jasné, ale v polci, pokud bychom to úplně znegovali, že třeba vůbec s tím sexem se ani třeba nezaoberať, tím pádem vlastně by bylo... Jako by byla vlastně nápadněna ta část fyzická těle? tělesná těle znávala se to tělo, té úzké bytosti jako taky. Důležité je, aby, jestliže člověk žije ve světě a rozhodl se žít ve světě, pak si našel partnerku, a partnerka si našla partnera, který citově a duševně je na stejný nebo na vyšší úrovni. Pak jedině může najít uspokojení. Jestliže partner nebo partnerka je na daleko nižší úrovni, tak pak to uspokojení si nenajde. Tak to je. Dříve v Indii nebo v těch duchovních společnostech právě proto, bohužel u nás to tak není. Podle toho to tak vypadá, že každý druhý manželství končí rozhodem. V Indii tradice je, že když se ožení, tak se jdou poradit u astrologa, u bandita. To není tak. To je důležitá záležitost, když dvě osobnosti se spojí a chtějí produkovat potomka. To není jen tak, že se líbí zadek. Tak a bohužel, u nás to tak vypadá, jak to vypadá, protože ta důležitost toho střetnutí bytostí vlastně. Není brána na vědomí. Jenom ten nejnižší put je brána na vědomí. Jo, jsou, je, mnoho, je mnoho takových případů, že. Myslím, že čí, na plání, je, něčo, je, je, jsou příklady v literatuře až do dneška, že. Eh, Partnery si našli něco lepšího. Ale tak myslím, a, se na plánec, to není nic. To, zvládny, budu, to, asi možné. to je nikdy eh, podle všech náboženství. Hm? Ne, nejenom podle buddhismu. Naše kořeny, věda věří, že naše kořeny jsou u opic, ale veškeré náboženství, ať je to křesťanství nebo buddhismus, věří, že naše eh, kořeny jsou v božství. Hm? Adam byl sobě stačný <laughs> ze začátku. Nakonec se nechal ovlivnit, tím pádem byl vyhnán z ráje. Všichni v sobě máme tuto soběstačnost, jenom že ji nehledáme. Jenom ten, kdo hledá, ten ji může najít. To je vlastně poselství všech náboženství, nejenom buddhismu. Podle buddhismu též naše kořeny jsou božství. Podle hinduismu též, podle judaismu též, podle islámu tež. Vlastně společné poselství všech náboženství. Jenomže my těchto těchto korenů si nejsme vědomí, ale těch opičích kořenů. <laughs> Tak dobrý, necháme to takhle. Všichni jsou spokojeni. Doufám, že jsem. Doufám, že jsem dal aspoň trochu inspirace k hlubšímu prožití života duchovnímu. Tak při všem naplnění a klid <laughs> a doufám, že na tom budeme společně pracovat. Všichni se musíme snažit. V této společnosti, když se nesnažíme, tak nikdo se za nás snažit nebude. to by, toho bychom si měli být vědomí.